Bye. Hola, molt bon dia Martorell i Rodalies, benvinguts i sobretot bona entrada d'any que suposo que hi tingut, bon any nou, bon 2010, i hem començat el primer programa d'aquest any, uh -huh. eh? senyores i uh -huh. senyors, això és en companyia, i ja us saben vostès que estem des d'ara fins a dos quarts de dues, quan hem arribat al nostre company tècnic i vam pensar que avui no vindríu, que avui fèieu Omari. festa... I jo li, jo li he dit, a veure, les grans estrelles de la ràdio i la televisió no comencen a treballar fins passant reis. Exacte. Amb la qual va. cosa nosaltres mm, som modestos, som treballadors de les zones. Sí. Que queda maco, això. Hi ha les treballadors del sexe i nosaltres som treballadors de les zones, uh -huh. de les zones arsianes. De totes maneres podíem haver fet festa. He tenim, hi, hi, tenia raó el Jordi. Eh? Veure, això és un petit no? problema que hem tenint moment de Perquè negociar. Demà, demà tenim molta feina, eh? Sí, sense sí, cúmula, sí, eh? sí. Sí, sí. Bueno, ja portem uns quants dies que hi ha molta feina, que la gent ha d'anar a comprar aquestes... Ah, no, jo ho deia pel de futbol, perquè hem de veure el futbol. Ah, bueno, sí, no, jo, sí jo sí en dóna temps, sí en dóna temps, perquè, clar, vostè ja sap que jo soc persona molt sí, ocupada i sí, primer, sí. primer és la família, per mi ja sap que primer és la família, i els cunyats, sobretot. Els ja, cunyats, sobretot. I després de la resta. S'han portat bé? Qui? Els cunyats. Doncs la veritat és que no els he vist. No els he vist? No els he vist. Oi, no jo, po creure. jo podria confessar... Uns dies de família, així. No, no he vist els cunyats. No, no he vist els cunyats. No, no he vist els cunyats. I com s'ho fa vostè. Vaig parlar amb la meva germana, però veure I... els cunyats no els, no els vaig veure. Ja. És dir, no es va ni posar el telèfon quan li vaig felicitar els Nadals? Bé, bueno, perquè vaig parlar amb la meva germana, clar, no? Clar, ja. I ja parlant felicit... amb ella li vaig fer... Una felicitació fer es... extensa. Extensiva, clar, això. Molt bé. Dius, a veure, dius, felicita'm també amb Nadals Nebots i amb el cunyat. I amb el, sí, el veí del davant ja posats a fer? Com ah, més... No, perquè el veí del davant és un senyor de color. Negre. Ai, I no és no que la meva germana se, no i el veí del se, davant no es, no es fan. Ah, no es fan. No, es, no, no, es no, un no. no és, és que... que no han tingut mai allò, diríem, com li diria jo, allò de trobar-se l'escala... Com penetració. Exacte, allò de trobar-se l'escala i tal. clar. La meva germana és, de per si ja és desconfiada. Yeah. I clar, si va el senyor aquell i li diu l'ajuda a subir el bolso, li agafa el bolso i dirà «quita, que encara et robaràs!» I clar, ui, ui, ui. així no sí, pot haver-hi una... Una mica racist, això, eh? Sí, però sí. hi eh, farem, sí, la meva que... com és, escolti. No, no, clar, entén. cadascú... Escolti, Llavors, clar, què passa? Dius que, clar, ja... Mm. No, no, no es presta a tenir una conversa ni allò de dir... Uh, vine'm a buscar quan puguis necessitir sucre, vine'm a buscar sucre. Clar. O si necessites, jo què sé, una altra cosa. Qualsevol cosa, cosa o uh, no. no. no. no, així. Ja no, ja no es presta. I, clar. I menys felicitar-li, clar, felicitar clar. I a lo millor és, és musulmà, per exemple, que oh. no ho celebra com nosaltres. O budista, o, o xinès. O, ha hagut, o, bueno, un... Han hagut baralles eh, per això, també. Sí, perquè? què? Pues perquè, clar, dir, vostè no em pot felicitar a, a, a desitjar-li unes bones festes de Nadal a una persona que no ho celebra, que no ho creu. Home, aquí té raó, eh? eh? Això passa perquè la gent, com que ara ah. envia els, els e-mails a tot, tot el llistat, sí. tira e-mail, i apa, clar, ja, clar. Ah, I li diu, si passa el rei, és que llavors l'envien, jo què sé, per Sant Mahoma, que no per sé Sant si no. Sant Mahoma, no sé... Sant Alà. Sant Alà. Sant Lala. <laughs> doncs per Sant Alà, l'envien a la felicitació, avui, avui hi ha nascut el o a un Mahoma. O als japonesos i els xinesos, que tenen? Celebren l'any nou, però no si sé, és del mes de març o abril, mm. i canvien d'any. Yeah. Ara passen del tigre al serpent, yeah. de, de la serp... Uh, sí. Felicitant uh, Sant, Sant, Sant Serp, Sant Tigre... Sant Tigre... Estava molt bé. Diu, ara seran l'any del tigre. S'han Bueno, s'han escarpat molt bé, no sé què és. No, que, <ríe> no, no, né, no entra aquest. Em sembla que no entra. No entra. No però no sé, s'hauria de mirar, eh, perquè són tots... Eh... Són 12 signes. Són 12 bitxos. Són 12 bitxos, sí. El mono, el mono, sí. El mono, el mono fa sí. A sí. l'any del mono. A l'any del mono. Del mono. Oh, està, està molt bé, això. El del mono. Veu, no hi és el del camell. el del mono, però no hi ha el camell. No hi ha el camell. Bé, bueno, eh? sempre ha tirat més la l'anís del mono. Sí, sí, sí. Que, per cert, molta gent de mà li agradarà més que arribi el camell que no pas als reis. Sí. Ja els hi dic ara, eh? Ja els hi dic ara. Ah, home, està molt bé. No, hi ha gent que espera el camell. Diu, ole, que venga el Diu, el rei. El rei danse, m'en fot. Jo ja vull dirà. el camell. El camell, el camell que, és el capcarrega. Que també els aviso ara. Plourà. Home, aviam... Havíem... Ho han dit que plourà demà, demà el vespre. A qui avisa vostè? A qui avisa vostè? Ara, si no general, si, van, si van vostès a la cabalgata, portin paraigües. I si porten un fanalet... No, home, no, que la la un, no plourà. Un, un, un tot... El, el, el moment de la sí. cabalgada no plourà. Deixaran un respir dels núvols, yeah. descansaran. Ja, yeah. sí, sí. No, no, a veure, és possible. Ser un servei ja, públic... Ja, ja, és possible. És, és, el, és, possible. Que ser, és, és possible el que, que... No, no És el que que passa que ja han, han passat, diguem-ne, han fet la transferència de, de Madrid aquí a Catalunya d'això del, del temps, de la cabalgata, perquè si no l'han fet, dependrà de Madrid. Si depèn de Clar. Madrid, potser... Millor... Sí, això ja, ja canvia. Clar. Jo ja quan canvia. feia l'Emili... Si em remonto a fa anys... Bueno, mira, fa el el Jordi ni la feta. Bueno, perquè el Jordi va ser espavilat. Es, es va escapolir de l'escomesa. Exacte, el Jordi va ser espavilat. Doncs quan jo feia la l'Emili, mm -hmm. estiguéss on estiguéss a Madrid, deien, és invierno, tres quarts tothom. Discuti que aquí fot calor, és igual, tres quarts. A Canàries es fotien el quarts. A ja. Canàries <laughs> A partir del moment arriba l'estiu. Fas! El tio de Haka diu, aquí encara fa fred. Mànica curta. Mànica curta. Mànica curta. Diu, som homes, home. Som, som, som homes. La, sí, sí. La, la mili és com el futbol. És una cosa viril. Una cosa de viril. Una cosa viril, una cosa viril. I sense àrbits perquè si no et piquen faltes. No, però t'arresten. <coughs> això sí, això és veritat. Poden fotre calabosso, imaginàries. Sí, en fet, tot, sí, sí. sí, tot, tot un món. És... tot un món que d'aquest home... El nostre tècnic es va perdre pel seu mal cap. Sí, però ara està penedit, eh? Sà, molt, ara, si li diguéssim d'anar... Ara arriba i, i em diu, escolta, em puc puc? Dius, ara ja t'ha passat l'edat. Ara ja no el voldria. Ara però. voldria anar. Dius, Bé, ara no. Ara ja no. no. Massa gran, ja. Ara no, perquè, de més, ara està... Si ara ell anés, sí. imagina't, la ministra de Chacón hauria de dir... Viva Honduras! Viva Perú! Diu... I viva viva Catalunya, por este de que tenemos aquí, hombre! <ríe> ja està. Què vol que... dir que no... Home, ella diu no, hi ha, viva a tots. no hi ha més soldats d'altres puestos. A veure, de l'estat espanyol, molts no crec que n'hi hagin. Home, sí que n'hi han. Sí ha. Aquí s'està arribant un nivell, senyores senyors, com a Estats Units, que diu, vostè veu la guerra de l'Iraq? Mm. I tots són gomes, Peres, tots són xicanos. Bueno, perquè és que així s'entenen. Sí. Ara imagini que com fos, jo què sé, noruec, l'altre anglès, l'altre de parlar... Ah. Bueno, més o menys americans haurien de ser... Haurien de ser, però, però però dir, que indica si eh? com com aigua, glutina en tot. Imaginis que cadescuper les al seu idioma de, de de procedència. Sí, quan diuen a a vera va començar la guerra de l'Iraq. Senyores congressistes. Quants de vostès tenen un hijo en Iraq? I s'aixeca un. ¡Yo! <coughs> Mi cuate. Mi cuate, que soy de Puerto Rico, <coughs> l'únic. <coughs> Vostè eh, no veu allà... Jo platico con el ejemplo... Vostè no veu allà el, el, ejemplo... no veu allà el, el senyor Bush, Bushnet? Bush no, home, no, clar. El Buixnet no estarà. No, perquè, aviam, tenen altres tasques. Ni l'Obama no Germà tampoc no hi serà. No. Ni aquest, mira, encara podria, eh? Però no. Ah, no. Ja. Ah. Tenen altres feines. Ni, ni, els tenen. Kennedy, ni cap dels Kennedy no hi va. Bueno, queda algun encara dels Kennedy? Oh, em sembla que sí. sí? Algú deu quedar. Bueno. És una família molt extensa. Algú deu mm. Sí, segurament. La mare encara viu? La mare? Sí. Bueno, és... No ho sé, pregunto. pregunto no, si no ho sé. Viu. Ah, ho, sí. no, no, no ho sé no L'última vegada que la vaig veure fa molts anys anava a una quedia roda i semblava una bola. Com si haguéssim posat una bola. Com aquell gerrat que s'està menjant ja. a l'Obama, una bola allà ja la Per què s'hi la mama Kennedy? Puc perquè quan la mama Kennedy estava al·lucida, nhi la mama Kennedy, eh? Ah, eh, eh una fi, mama. Exacte, sí, sí. una matrona d'aquelles, eh, Però... en fi, de déu nhi Bé, senyors, senyors, això és en companyia, i eh, ja els hem parlat que hi ha un senyor que s'arrepenteix de no haver anat a, a fer l'Emili, que és el senyor Jordi Acosta, que és el nostre, el nostre tècnic. Eh, després tindrem, eh, com sempre, la reacció. Què té el seu mòbil? Té, té un no mòbil engegat. Res, no passa res, home. Té, té un mòbil engegat amb aquestes musiquetes no, rap. No, no, no és música, això. No és no. Música. Vostè no la sent, o sigui? No. sí, la sento. Sí, la sento. Sí. Per és, tant, vol dir que se és, és, passant por el micrófono. És migració. la vibra, vi És vibració. que amb vibra. Sort que és... Bueno, és igual. Sort, sort que especifica que és el mòbil. Si no, Clar. ara estem presentant amb aquest soroll i la gent no ens que aquí ens fotem unes orgies. De no, res, perquè tenim una, una càmera de televisió que ens, ens detecta. No sé si avui va. Ah, Dius, i, igual, i, igual li posen aquests espai a les caves de televisió per fer un cartellet, o una ser. foto. Sí. Doncs els hi que... tenim de tècnic el senyor Jordi Acosta, després tenim a la redacció el senyor Manuel Pinero, el nostre grum que ens, ens porta les coses amb uh -huh. eh, un avall, i, com sempre, els nostres col·laboradors. El senyor Sergi Fidal, si el trobem, perquè està de compres. Bueno, home, com... ah, És un senyor ah, bueno, que aprofita les, les rebaixes dels grans supermercats. Sí. I dius, ara l'haurem de trucar, com deia el Jordi, l'haurem de trucar al supermercat. Sí. Senyor Fidalgo, tiene una llamada al 3. I llavors, clac, clac, clac, clac. I, i llavors anirà a posar-se. Sí, doncs. en fin. Després tindrem el senyor Cap i mm. segurament el senyor Monegal, perquè el senyor Monegal està pendent d'un viatge. Està pendent d'un viatge? Sí. On I, va? No ho sé, ah. però diu, si agafo l'avió, uh -huh. no podré estar. Ah, però si no agafo ah. l'avió, que l'agafo més tard, estaré. Que vigilió on va, perquè després no us deixen tornar, eh? Que... Cap. Si no està... És perquè ha agafat l'avió. Sí, però haurà fallat. Amb la qual cosa tan crítica, ah. en el cap al Fidalgo, amb el tenic, tal que fallaven i tal, això serà motiu per la setmana vinent de fer-li a fer nosaltres eh? un comentari. I fer-li un massatge de bigoti. Exacte, que sempre queda bé, que sempre queda eh? bé. Sempre queda bé tant posar-se amb el senyor Manolo i amb tots els altres. Doncs bé, senyors i senyors, aquest programa està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell, bon any, comencem una nova temporada. Bueno, no sé si comencem temporada, però aquí... No, la temporada el... va des del setembre al juny. Aquí amb el 14 m'ha posat un u./ barra vol dir que és el... És la primera... la... Jo la temporada no la faig per anys, és com el col·le. El col·le vostè el comença al setembre i l'acaba el juny de l'altre any, no, no la acaba ja el setembre. Ja I no desembre. vaig al col·le. Fa molt de temps que vaig deixar d'anar al col·le. Bé, moments bicentins. No, Discusións bicentins. Com, col·le, no, jo, jo, com el, no dic, no al col·le, no. no he no que vostè vaig al col·le. Dic que ah, les col·les ja ho fan això. Ah, és un exemple. Exacte, la temporada radiofònica la ven començar al setembre. Ah. I l'acabarem al mes de, bueno, no ho sé, perquè la perquè el Sr. Director ens aprita molt i ens fa treballar molt, la acabarem com vulgui la senyora directora. Diré sí, sí, que a dir, el finals d'agost i tenim una semana Sí. Jordi, quan es duren aquí? No, no fem vacances ja el, el, el, la setmana que ve? Home, jo tinc, jo tinc una... La setmana tinc... que ve què toca? Que és... No ho sé. No, 11. L'11 que... eh? no de gener no és festa? No, ah, però no és... jo tinc l'esperança que per Semana Santa, com que el dilluns sant és sant, sí. això no ho poden tocar, no vindrem. Ah. Molt bé, estupendo. L'hi ha bé, no? Uf, uf, ah, perfecte. T'hi poses sí, i ja... Pipà, pipà. Bé, com deia, benvinguts al programa en companyia, que com sempre serà, a pesar d'un que hem passat un any nou, eh, serà un programa diferent. Com ha passat? Hem passat un any nou. Hem, passat, hem començat un any nou. Hem començat, hem passat d'un any a un any nou. Exacte. O sigui, exacte. És, perfecte. Exacte. Doncs estarà dirigit i presentat, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, senyors i senyors. I com diuen, bona entrada d'any. Dius, què coi, bona entrada d'any. Bona entrada d'any, que l'any vagi estupendo, estupendo bé eh? i sobretot que el puguem acabar. Sí, home, sí. Amb salut, diners... Sí, i po poca feina. I hi ha gent que diu i ja amb amor. Dius, bueno, no, si tens diners, l'amor ja et ve. O el pagues. O el, el pagues, pagues, o el pots comprar. Mira el Berlusconi. Això és una les coses que si no pots comprar. Res. Si tu tens quartos, ho pots comprar. Sí, exacte. Eh? Dius, tu, llavors sí. et pots ser feliç. Ara, ara que es dedica a escriure cançons d'amor... <ríe> bueno, bé, senyors, senyors, també. Dius. Després que queixen que tenim aquí un Zapatero. Dius, si veus el Berlusconi, pensa-s'ho, home, home pues, eh, eh, de un espectre allà, no? mundial que és de unitat, eh. Si fa por. Sí. Fa poder ser cosí de unitat. Que fa por, que sembla que estàs capat d'un circ. Mm. El Veloconi fa por. També. eh dius La senyora aquella alemana fa por. Ah, fa... Angela Merkel. Merkel, sí, fa por. És que jo me l'imagino amb un davantalet i amb sis o set gerres a cada mà de cervesa... no unes, <amb> unes cuetes. Sabeu <sus> <sus> <sus> <sus> que fa por. No, eh? però pues és una dirigenta mundial. Sí, però pues el seu marit deu estar tan content que vagi sempre treballant allà claro. al, al búnker gàixer. No, és normal. Psst, diu, oh, tranquil, des de que se va. No vea. Milla Merkel i, i la i la, i la Rita Barberà, les els veig tallades per Moritz Patró. Mmm, a, a què tiene una de, físicament potser, eh? Físicament i, i dirien com li diria jo, de de de, de Són una espècie com de Margaret Thatcher i no sé, sí, és igual. Sí. Deixi-ho bueno, estar. Deixi, deixi estar, deixi estar. Bé, senyors, senyors, el que els hi deia. Anem amb la musiqueta i a veure si comencem ja a, a posar en sol aquest programa. El senyor Trin López, aquesta terra és la nostra terra. Of the blinding desert. and all around me a voice was sound pounding this land was made you and me this land was shining, and I was strolling, and the wheat was waving, and the dust stopped rolling, as the fog went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 Ja ho veuen, senyors, senyors Nosaltres filem prim. És, és, és una base que vam establir en aquest programa quan vam començar. Dius, si s'ha de filar, filem prim. Exacte. Filar per filar és tonteria. S'ha de filar, filem prim. Bé, senyors senyors, els hi volia parlar d'un senyor, d'un d'un senyor que, eh, a veure, com els he de dir jo, es diu Tim Jones. Tim Jones. Tim Jones. No, no Tom Jones. No, no Tim. Tim, aquest, Tim Jones. aquest no canta. Aquest no canta. Aquest senyor és un senyor que és capellà, un capellà anglès, uh -huh. de les esglésies de St. Lawrence i St. Hilda, del comtat de York. Eh? Uh -huh. Aquest senyor eh, va fer l'humilí aquesta de Nadal, i diu, sobretot, i sobretot, fills meus, eh, si heu de robar, no em robeu a les petites empreses familiars, al comàdul, al comàdul, d'aquí al costat, robeu-me gran superfícies. Sí, robar no s'ha de robar. No, però, però... Diu, és millor robar que prostituir-se o fer mal a algú atracar. Diu, no. per tant, robeu. Però no em robeu eh, amb, amb, amb el colmado del costat. Si s'ha de robar, roba però... Roba't, però les grans superfícies que, diu, ja carreguen un tant... Per, per, per saben les despeses de que... robatori. Sí, per les despeses de robatori. Diu, Arriba. per tant, com que ja ho paguem entre tots, és com si diguéssim la caritat cristiana. Eh? Yeah. Està, sí, sí, no, dir, llavors, llavors, llavors que li van dir amb el Tim? I, I quina ens aconsella vostè? Home, això ja no, no això crec que no, ho aconsellés. No, no. En fi, no ho sé. Home, ja ho haig de fer, vull dir, ja que et una informació... Sí, sí està vostè, vostè vol cada... que digui les és més fàcil de guindarràs al supermercat tal que al no, supermercat fà... qual. Diu, ara, si aneu a no sé on, les llaunes allà, uf, es pot passar que no vegis. Eh? Ai, I senyor. si heu de rebentar el la conya no. que de seguretat, la rebenteu així. Ah, per cert, ara ah, estic veient el, el Jordi que està menjant plàtan, vigila, perquè hi ha hagut una, una partida de plàtans carregats d'heroïna, que l'han repartit a diversos supermercats... <laughs> Jo en seriós, eh. En seriós, es van equivocar, no els van anar a recollir i al supermercat Lini i companyia estaven van plàtans. D'aquests sense sapigueros sense que tinguessin sense nou, culpa clar, no la marca. No en sabien, en I una senyor va arribar a casa de un carambol, què plata, no més raro. Més raro, no? Que va trobar la policia els mossos i els mossos correuita han començat a retirar els plàtans. Bueno. Bueno, el que passa... hey, menja te la guste, eh. És lo el que els hi passa. Plataforma pa pa i ja es veu que aquest no està tocat. És lo el que els hi passa. Que aquest està primera boca. És lo el que els hi passa per Girona que els volent volent tallar més de 500 500 plataners. Per? Deuen ser bors. No, no, a la, la d'Avesa, que estan fent... Però aquests plataners són bors, home. Bueno, ja ho sé, no ah, no són plataners d'aquests, són plataners... No, no, no, no són no bananeros arbres. com el de no. Jordi. Mm. Pobre home. No, aquest ho aquest museu, aquest clèric anglès, sí, no tindria res a veure amb la desaparació d'un de gas a, a, a, amb un, amb un, un museu. D'un què? Un de gas. Ah, de gos. De, de... de gos, de gos, de gos. Com es com? De gos. De què? De botano. Vale. D'acabem. Doncs, ja, el quadre de l'Edgar de Gas, que estava exposat en un museu de Marsella, eh, se'l van endur. El van endur. O sigui, van sí, és... eh? I, I les càmeres de seguretat i tot això. Les càmeres de seguretat. Havien... Vostè no ha vist pel·lícules com roba la gent i l'espavillada que és? Escolti, però és que aquells, aquells lladres que van, més allò que veu, veu que baixa així el Tom Cruise i es queda un pam de terra i li cau okay. la gota suor i, I l'ha d'agafar perquè que... no li sonia l'arma. Bueno. O si no veu aquelles que, que feia el 100 amb una nena, que anava sí. així per passar tots els ratjos aquells vermells. Exacte. Eh, no, pues, pues, coses així ens fan els els, els bons jadres. El que, que aquest Però, em sembla que va ser molt més -sim simple a, i senzill. Aquí entra un pau amb un martell, cop de martell a la vitrina, posa el quadro sobre el braç i se'n va corrents. No, Diu, a, a veure si m'he pillat, això, hombre. Sí, igual, igual sempre... La cosa més senzilla, perquè a vegades els robatoris són del més senzill. Sí. Tu vestit d'obrer, entres en allà, t'agafes el quadro, l'emboliques una mica i dius... Ara, ara vinc o em vaig a portar-lo. No, no, ni obrer ni res. Pots una bata blanca, per... l'agafes i diuen... On va m'acord? A restaurar-lo. Ja... S'ho posa sot a sotobras va. Diu, si me l'acaben de portar del museu aquell Exacte, de París, que ens sí. l'ha deixat, Exacte, diu, diu, oh, és que estava malament ja. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs fa anys que en un coler van així, eh? Quan es roba un quadre, que és robat marquitot, no, home, no. Com es nota no que vostè sé. és un amateur? Ha d'anar a el senyor Tim Jones, sí. li expliqui home, aquestes que coses. Com es nota que vostè no va missa? Si hagués anat a missa, el senyor Tim ah, no l'havís no, no avisant. Ah, exacte. No. No. El que fan és desclaven. Vostè ho sap, que vostè ha pintat. Sí. Desclaven del marc, el marc no s'ha posat sota el braç. Desclaven ah. i el que fan és enrotllar-se-l al cos. Ah, la, la tela? La tela s'enrotlla en el cos. Sense, el marc, sense el, marc. el marc. Que no sigui molt llarg, perquè el senyor li impedeix caminar. Eh. Llavors, si té una desgràcia que té un petit lúcido... De, a lo millor... A lo millor el quadro li, li fa una nova, una nova taca que no hauria d'anar. Clar. Clar, el lladre ha d'anar... A la feina s'ha d'anar ben ben, ben... ben calçat. Ben, ben menjat, ben begut i ben d'això, m'entén? Sí. Perquè si no, poden passar coses aquestes. Eh? El d'això ja l'entén. El d'això ja l'entén, ben, ben defecat. Exacte. O no em faci que li digui tot, que estem... Que hi hagi reis i avui és un dia d'aquells... Sí. Que, que, que els nens estan... La mainada, la mainada està escoltant. Que maco, això. Aquí, en aquesta casa, encara es fa el patxa viu-viu. Ja, home. Això? No? Ja no, no es fa el patxa viu-viu amb lo maco que era el Patxa Biu, que agafava el llibre de bona conducta sí. i deia, papet, i el papet, clinc, seva. Ah. T'està portant malament. I el papet, clinc, clinc. Feia por. Exacte. I, I et portaràs bé, oi? Bueno... I el papet parlant-li la ràdio, cosa de bé tonta, no? Sí, Patxa, sí. Diu, Patxa, no et sé, sí, home. Però bueno, quedava molt bé sí. amb aquestes coses. En fi, l'altre dia vaig veure en un programa, també vaig veure un reportatge, ho d'una emissora, també d'una emissora com la nostra, sí. municipal, però el tio que fa de patxa viu-viu, eh, sí. el que ve, sí. negre, amb la barba rosseta, el turban i tal, i allà amb el micro, mas cascos a sobre el turban, que oh. dius, els cascos ja li van quedar donats, no que el que al darrere ja li cauran sí, directament, tant. però quedava maco. Sí. No, perquè, de més, ell va a la cabalgata. I els nens diuen, mira el patxa, mira el patxa. I alguns nens van allà a l'emissora i ho veuen. I els diuen, us portareu I els nens, i eh, mac, Tot per un juguet, eh? Aconquinen els nens bé, per un juguet. Vostè quedaria bé, eh? Ja no, Vaig perquè que... a mi em fer-li agafar por amb un, amb un nen per un juguet. Sí. Bé, senyors i senyors, anem amb aquests consells publicitaris que sempre donem quan són dos quarts, que avui ens hem passat així una mica, i després anem amb la música i continuem amb aquest programa.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 catalans o consulteu al nostre catàleg al web edivins.com que cuando ella me dijo se acabó nunca creí tener mi vida rota ahora estoy solo y arrastro soñé que regresaba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 Fins i tot jo penso que han pujat de, de la seva qualitat eh, auditiva i la seva qualitat eh, gustativa per triar programes com el nostre. Com s'ha quedat ara, senyor Soler? S'ha quedat, quedat vostè? M'ha deixat bocabadat. Quedat... És que a mi l'any nou em prova, escolti. Sí, sí, sí, sí. Això no no aguantar família, doncs pues va bé. <ríe> un um, fa una neteja... De... Pam. Uh, ara és moment, senyors, de parlar amb un senyor que també ha començat, suposo, l'any B i desitgem que l'acabi molt millor que aquest i que, a veure, que l'any passat també li va ser un gran any. Home, sí. Eh? És un senyor que el tenim aquí cada setmana i que ens parla doncs, de, de, de còmics, ens parla de dibuixants, ens parla d'humor gràfic, ens parla de revistes. Bon dia, senyor Cap. Molt bon dia al dematí. Molt, Molt bon, bon dia. Bon any any bon matí, també, eh? bon Gràcies. L'any bon passat li va ser generós amb vostè. Home, la veritat és que jo no em puc queixar. L'any passat va ser un any que va estar bé, a nivell personal, va, i vaig dir... Un any gloriós. I vaig llibres i m'han els premis, i sempre és una cosa que sempre on està content, eh? va ser un any gloriós el seu, el de l'any passat. Sí, sí, no havia tingut mai cap de tan rudo, la veritat, però... Ara li passa com no? Ara li passarà com al Barça, no podràs repetir-ho? si. home, sí que ho pots repetir-ho repetir, no sé si saps, no. és això com el Barça anar treballant i anar fent sí. i anar tirant i, i no perdre la paciència ni perdre i trencar-se les banyes ni anar fent. Tot això és el resultat de, de, de molt de treball? Sí, però, però tothom treball. molta gent no. eh, treballa molt i mai no li donen un premi, per exemple, no? S'agraeix molt si el donen a tu, però, però llavors també s'ha tenir en compte que realment els premis doncs moltes vegades són injusts en el sentit tant que sí que premien unes certes coses, però hi ha moltes coses que també s'haurien de premiar i que no depèn de tenir premi, no? Per tant... Oh. eh, ho hem de valorar a la, la seva mesura, bueno, no? No, però jo però jo vanta jutjar els de més i, bueno, per això, això ha rebut els prèmits. No, molt bé, molt bé. no, no, no que... jo estimo, jo, encantat, jo encantat de la vida, he la vida. I, I, com diu el senyor Cap, a veure, els, els, per exemple, els xarcutès no tenen el prèmit. O si sigui, vos te's imagineu, però tenen un el, bon churís. Al gat terradelles, el millor xarcutè, el que millor talla el pernil. Per què no? Però, bueno, ni de una. El xarcut no ho sé, però xorissos aquí en aquest país ja podem començar a fer un rànquing de xorissos. Sí, però si a sobre els Important, hem de premiar, eh? si a sobre els hem de premiar cap, malament, eh? Ah, he no he fatat que se'ls preguem. Només faltaria això, eh? Sí, sí. sí, sí, sí. Ui, ja, en fi, ja... No, cal... no. Ja la filla del El Millet ja està demanant... Això, això. que la filla del Millet ja està que, demanant que, com que està a l'atur, a veure si li paguen dos anys d'atur, sí. què ah, dius? que... que... Farà, ah, no, home, que, clar, ja se sap això, no? Sí, si van sí. enganyar el sogre, doncs, si es pot sucar, se, se suca. Ja. Sí, sí, sí. sí. Clar, no, I, clar, coneixent el pare, és això que diu, si van enganyar el sogre i tal, no li deu haver donat ni un duro. <ríe> diu, a demana l'atur, que el paguen tots. Clar, sí, home, ara, sí, sí, que el paguen. Aquest... Cola, cola. No s'està escotitzant? Coi, que s'esquitxin. <ríe> jo vaig a posar-li amb un compromís, senyor Cap. Avui quan estava pensant que l'havia de trucar per quedar amb vostè i tal a la memòria m'ha vingut un dibuixant que ara potser molta gent ni se'n recordarà d'ell però estic segur que vostè sí Ferran dit que per aquestes dates era l'home que feia es prodigava, era l'home era l'home de les felicitacions de Nadal exacte els típics pessebres de nen tocant la sambomba amb una samarra i amb un Papa Noel rient i un pessebre i un bo i una mula home, això era meravelles d'en Fernández Aquesta època ja ha passat, no? Ara si s'envien postats a aquestes SMS o per correus anàlons Sí, home, és veritat que també era un estil allò molt alnibarat és a dir, una cosa que és veritat que doncs fa uns anys, però ja en fa uns quants és a dir, doncs fa 10 o 40 anys això s'estilava, doncs, però clar ara ja és un estil que fins i tot és, bueno, era molt maco, eh? jo trobo que un, un dibuixant eh, amb un traç preciós, no? amb un sí. acabat finíssim mm -hmm. però clar, era un estil molt carrincló no? una mica nyonyo sí, sí, que... sí perquè, perquè totalment allò al nivell, no tant sucre, tan sucre, tan sucre, que al final em no? Sí, però, però clar, Tornes molt interessant. <laughs> en, però encara n'hi ha països, eh, que aquest estil de dibuix els sí, li agrada. Home, i tant. I és que, a més a més, aquest estil de dibuix, si està ben fet, mm. eh, agrada sempre, perquè el Jean Fernández, en aquest sentit, era un, un número 1. Sí. Dir, el seu dibuix, tu pots trobar una miqueta en nyonyo, o pots mm. trobar en Socrat el pots trobar amb pelagós, mm. però és que a més a més és bo, és a dir era, era de qualitat, és a sí, dir sí. un dibuix perfecte d'ombres, de, de, mm -hmm. de, de colors de contrastos, de tonalitats que eh, és una cosa que entra molt fàcil i segurament els doncs, nens petits, els nens més petits home, si tu ets, ets més gran i tens un, una mica d'educació visual i estètica eh, aquests, aquests tipus de dibuixos és eh, t'agraden més o t'agraden menys o ets capaç de pressionar un, un, un dibuix més estilitzat. Però si ets un nen petit, realment, aquest tipus de dibuixer que més agrada, no? perquè mm. entra molt fàcil i, i saps que, que els personatges no tenen dos ulls, tenen les mans amb cinc dits, tenen sí, sí. els peus, està tot dibuixat, les estrelles, els arbres, les fulles, els ocellets, amb les seves plomes de coloraines i, els, i tot, tot plegat. No? I, eh, és a dir que s'ha de valorar en la seva justa mesura, no?, el Ferrandís es devia passar tot l'any fent, la, fent les postals de Nadal, no? I algun que altre home, conte, allò de 50, Pepito, l'Urbano... Sí, l'autor sí, sí, d'aquests contes, no? El, no sé què, l'Urbano... Sí, sí. no sé la Castanyera... La Castanyera... I, sí, I és un tipus d'ibus que porta molta feina, eh? vol... vol pel feina eh, de treballar-se aquestes il·lustracions tan, tan, tan, tan acurades. No? I sense ordinador, que ja. s'ha de dir, sense sí, ordinador. Sí, eh? home, ara per eh? ordinador igual, és fàcil, no? <laughs> no era, si era un estil de fem, dibuix eh? que potser l'ordinador no anava massa bé, eh? perquè vull dir, portava molt de color... Home. Jo crec que, en el fons, l'ordinador no és més que És a dir, hi sí. diu, «No, no, que això és l'ordinador». No, no, no, escolti, l'ordinador no, no et no li poses allà l'ordinador. Escolta, i vull dibuixar així. No. No. no. Tu no saps dibuixar. Ja pots posar-te davant un ordinador que no dibuixaràs. Diu, si fàcil-me la dada la dada. Això, clar, no, això. Diu, és... No hi ha el botó... Alt... Control-dibuixar, no? Alt-control-dibuixar, alt, no? Ves no? que acabarem així, eh? Diu, queda oh, sitxa, acudits, jo... pom, amb blanc i negre, sí, pom, el color, pom, i te'l donarà fet, eh? Acabarem jo així, que no, eh? Jo em sembla que no, sembla que no perquè l'ordinador és una illa, és a dir, si tu mm. jo, jo no saps dibuixar, doncs amb un llapis saps dibuixar, amb un pinzell saps dibuixar i amb un ordinador saps dibuixar, però si no saps dibuixar, doncs amb un ordinador saps dibuixar igual que amb un llapis sí, i com amb un pinzell, no? És a dir, s'ha de... Tenim en és veritat que et facilita moltes coses i et permet doncs, agilitzar feines, eh, però no és més que una eina. No? I, I moltes vegades hi ha, hi ha, hi ha molts dibuixants d'ara que utilitzen les coses que permet l'ordinador mm. per emmascarar una miqueta la manca d'esquil de, propi o la manca de creativitat en els dibuixos. I això és... també es veu, a vegades veus dibuixos que són tots iguals i, i, i no són iguals. <ríe> que fan amb, amb els mateixos Clicar aquí, clicar allà, i ja sí. fa tant o igual. És a dir, que penso que cada autor eh, busca la seva personalitat en el dibuix a través de les eines que té. l'ordinador és una eina més, no? I s'ha de tenir compte. Mm -hmm. Doncs bé, Us què ens havia... Jo, eh? Qu ens havia preparat avui? Perquè s'hem enrotllat sí. i oh. Què ens havia preparat avui? No, jo volia provar d'una cosa més aviat trista perquè se'ns ha mort el David Levine sí. que és un dels grans caricaturistes del, del segle XX, no? És a dir, el uh -huh. dia 29 de desembre l'endemà dels Sants eh? una uh -huh. mala innocentada uh -huh. doncs als seus 84 uh -huh. anys després d'un càncer doncs va morir en, en David Levine que és un caricaturista emblemàtic en el sentit que és el l'autor el, de... Segur que, doncs, els can... és molt, molt difícil explicar una caricatura o un dibuix o un acudit visual per la ràdio no? però, sí. però estic segur que tots els que ens escolten eh, en una o una vegada o altra han pogut veure algun dibuix o alguna caricatura d'en David Lliners, sobretot la seva obra eh, més potent doncs és des de finals dels anys 60 fins de pràcticament acabats als 70 és la seva època de, de màxima fecunditat i màxim treball ell dibuixava per The New York Review of Books i bàsicament dibuixava caricatures Caricatures de personatges, eh, no sé, d'escriptors, és la seva, la seva gran col·lecció d'escriptors, sí, sí. d'autors de, de llibres, etc. però també té una vena satídica, política, eh, una, unes caricatures de Mao, de Nixon, mm -hmm. de, de, de, de, de, de, de Johnson, dels presidents dels Estats Units, i de tota la del Watergate, del Vietnam... Amb, amb una sàtira brutal, no? Sí, sí. Era un autor que que feia era retratar un personatge, de fer la caricatura, fer el retrat, o mm -hmm. la cara, però sempre hi afegia, doncs, alguns, alguns elements. Algunes molt àcides, que... per ser, eh? Sí, molt, molt, molt, molt <laughs> àcides, És a dir, per exemple, hi ha una caricatura del president Lyndon B. Johnson que es, es va fer una, una operació d'apèndix, no? I llavors va sortir a la, la premsa, al Time... El, anys, ha sortit la fotografia del president ensenyant la cicatriu de la seva operació d'atècnics. Doncs en David Levin va fer una caricatura. Més a més el seu estil era molt diguem uh, tirana realista, eh? Mol, molt exagerat, molt macrocefàlic, Però treballava molt en blanc i negre, amb trames, és a dir, diguem que és una miqueta el, el pare de l'estil de dibuixant Nic Ferreres, no? Tots recortenim mm, sí. claríssim com dibuixen Ferreres, amb eh? les caricatures sí. doncs, en blanc i negre, molt treballades, sobretot les cares, amb, amb, fins i tot amb trames de, de grisos fetes amb, amb ratlles. Sí, sí, el que passa eh, doncs, que ells l'allava en... molt més la cara, eh?, Exacte, el Ferreres. Exacte, el Ferreres perquè fabrica un acudit i ha de ficar mm. els ninots a dins d'una un, mena d'escenari, perquè el dintre obviava totalment l'escenari i es, es centrava en el, en el personatge, només mm. en el ninot, no? Mm -hmm. I doncs hi ha aquesta crèatura del, del president Johnson on eh, està dibuixat molt realista, la mateixa foto, eh, però la cicatriu, és el mapa de Vietnam, no? per exemple. Mm -hmm. és dir, són, són sàtires que realment eh, són molt punyents. Aquesta imatge és, és, és molt famosa, o, o una de, doncs, el, el Mao i el Nixon quan es van trobar, o eh, bé, ja, és una, un personatge que ha fabricat moltes de les icones del, del segle XX en el món de la caricatura. I és un personatge que va canviar el món de la caricatura perquè abans, diguem, abans dels anys 60 mm -hmm. la caricatura anava cap a un estil... Uh, molt sintètic, és a dir les, les caricatures més modernes més de moda eren caricatures uh, on s, uh, subviava el naturalisme sí, uh, quasi, quasi sí, un, un traç és la... sí, és anar a buscar la caricatura d'un sol traç on sí. l'ull per exemple doncs és un sol punt i el, el, el, la boca, doncs, són, potser, això d'ogarranlles, eh? és ah, sí. que anar a buscar l'exageració a través de la simplificació. El que feia el senyor en de l'Arco, la que, sí, que és ah, un gran claro, categorista, de... un senyor que feia caricatura, sí, i sí, està sí, molt sí. oblidat, també, per cert. Exacte, exacte. I de l'Arco, aquest any passat eh, va complir, eh, es va fent 100 anys del seu naixement, no? I hi ha un, un dels seus nets, mm -hmm. en Javi, que manté un bloc on intenta una miqueta recordar el, el, el de l'Arco, no? sí, sí. que, que és un gran caricaturista, però a més a més és el pare diguem, de l'entrevista moderna, eh, d'aquesta entrevista mm -hmm. dinàmica, d'aquesta entrevista viva. No? Però a més a més va il·lustrava això, sí, la, la caricatura sí. també dinàmica, també viva, amb, amb, amb l'entrevista. Doncs això, aquest ha fet la caricatura eh, sintètica de, de l'Arco... Montanyola, també, aquest any. Sí, sí, sí. I en Cisselt, que és aquest gran autor de caricatures de teatre, eh? d'aquests, mm -hmm. fins i tot... És a dir, poder no el teniu present, però si heu entrat mai al máximo d'útil, si us hi fixeu, hi ha unes caricatures d'artistes de, de, de, de, de cinema, eh? de la Diane Keaton o de... de... Sí, ara no el present, però bueno. És una caricatura absolutament sintètica i de, de tots els actors de Hollywood els ha retratat en Cisselt. Mm -hmm. Molt sintètica, no? Doncs en David Levin el que va fer és tornar a les caricatures del segle XIX, aquelles eh, sí. caricatures macrocefàliques de personatges mm -hmm. molt realistes, molt treballades, en el camp molt gran, però on el nas tenia forma de nas amb una ombra sota, amb, amb les dents en forma de dents, dibuixant tots els detalls de la cara, mm -hmm. exagerant-ho molt. No? Eh, és a dir, que va canviar, diguem, el, el, el camí de la caricatura, i a partir d'an d'any doncs van sortir tots doncs, imitadors, com en Rana Nduri, o com mm -hmm. Benòmicau Ferreres, o com o el mateix Iscarra o el Krugel miren uh -huh. per aquesta caricatura realista, no?, que fins a mitjans del segle XX no es portava, no, no, no s'esquilava, no?, i doncs hem de recordar una miqueta aquest personatge, penso sí, tan sí, important sí. Pel, pel, pel, pel, pel món de la caricatura, aquí evidentment molt, no, molt no conegut, menys conegut. Aquí n'has no, no sí, conegut. Eh, això és normal, perquè aquí doncs, no ho no publicava habitualment, no?, hem de tenir en compte que als no. Estats Units que era una mm. institució i que no només publicava doncs, a la seva revista, sinó que moltes vegades es venen servir els seus dibuixos això, com a icones eh, de, de, de, de personatges. Hi ha, hi, ha, hi ha personatges que quan es fa una caricatura, la primera caricatura que, que es pensa és la d'en David Levine, eh, als Estats Units, mm. és evident. <laughs> yeah, I aquí, yeah, yeah. Als, aquí, als anys 70, finals dels 70, el Grijal va publicar un llibre, un llibre mm. bastant gros, de 200 pàgines, que eren caricatures doncs, d'en David Levine es pot trobar en alguna llireria de vent, però no s'ha... No s'han fet redicions ni s'han fet recuperacions ni res. No, no, no, aquí no, ni... Bé, bueno, cada, cada país viu amb la seva dinàmica cultural i és normal, doncs, que aquest personatge, a part dels del gremi, que sí que el, que el coneixem, doncs, que, que, no, que no sigui molt conegut, no?, entre el públic en general. Mhm, mm sí. Quedat, Bé, era recordar-ho, recordar, -ho, recordar -ho. Sí, sí, no, és que ara m'ha quedat això. No, I ara estava pensant que a Inglaterra sí que han continuat fent aquest tipus de caricatura donant anys i panys, vull dir que no... El que passa és que sí, pot, sí. potser aquí s'ha passat més al color, en lloc de la línia. Perquè, per exemple, el Vizcarra també és un, un seguidor, sent sí. d'aquest tipus sí. de caricatura. Sí, i el Molatier francès. I el Molatier francès que fèiem. Tots tot sí. aquests personatges són fills de l'Evin Molatier, sí. Ricord, molts nois que feien els grans... Mm -hmm, sí, no? sí. Eh? Sí, que, sí. fins i tot aquells, aquells llibres que convertien els caps de polítics en animals, són eh, unes sí, sí, sí, sí, sí. metamorfosis sí, sí. De, de, de polítics cap a, cap a bèsties, no? Sí, Aquí sí. va ser la primera eh, portada a l'H2O que va sortir el rei. Exacte, exacte, sí. exacte. Va sortir el rei, que era una de l'homulat exacte. Sí, és sí. la primera portada de vegada que el rei surt amb caricatura, mm -hmm. amb una caricatura tan sí, sí. exagerada, com si diguéssim alguna portada, inclús abans que el jueves, sí, sí. la primera vegada que el rei apareix en una portada és i ja als anys 80 cap als 86 era sí, sí, sí, una sí, cosa sí, que ara sembla que això, encardar-se'n del rei i xixi xixi xixi ojo, ojo en no era tan fàcil sí. no, en sí. no, aquella no, ja època ni ara em sembla eh? sí. ara sí, continua sí, fent una mica i tu sabràs millor que has publicat això de, de Canya o Borbó bueno sí, sí, sí. Que i explicar doncs, una miqueta ah. Ah. on és el límit, no? Sí. jo penso que la feina del, del dibuixant no és fer només el bufó també s'ha de fer perquè riure és treure ferro de, de tot el desdramatitzar una miqueta l'existència que prou dramàtica és pel seu cantor mm -hmm. però és també doncs, jo mm -hmm. penso que els que, els, els que fem això som els que tenim dret diguem, d'activar una miqueta el límit, de dir, aviam, podem arribar fins aquí? Sí. Sí. És pujar una mica el sostre, pujar una mica al sostre, a veure què passa. No sé si a vegades hem de pujar tant el sostre com el de aquest d'home o home, que ha de viure d'un búnquer, i que es veu que la gent allà hem de casa seva. Home, a mi no el gràcies... El problema és que no val la pena. És que el problema no val la pena arribar aquí. O sigui, tu puges al límit, però després per arribar aquí... Oh, que puges al límit, després l'empresa no el respalda, que també passa... Sí. i jo també penso que, que és interessant pujar el límit per a unes idees en les quals creus és a dir, jo crec que en, en, en llibertat, en democràcia en coses d'aquestes que sonen molt bé però que a més a més hi crec i a, mi, jo a vegades ho penso eh, no? i dubto si, si em faria res doncs arriscar la meva seguretat o la meva, la meva integritat física per, per una idea d'aquestes de llibertat, de democràcia i a vegades crec que se soc tan inconsciente sí que ho faria eh? sí, però, bueno. però clar, arriescaru per per per per un xiste de de Maòma que tampoc no, no ni Maòma ni la porta bastant fluix, eh? Sí, sí. Doncs, amb tots els aspectes, perdons i... Sí, sí, sí, sí, sí. ja, ja, ja s'ha entès. Dir, o no? sigui, el tema és un tema que no... Uh, doncs, home, hem, doncs, també em sabria greu, eh? Avui viure en un búnker per, per, per, tot... per fer un agudit cosa que anin, anin bé, no? De totes maneres, jo estic convençut que aquest autor, vull dir, no, no, es, no es va plantejar que tindria un atentant ni que tindria no, que viure en un búnker. Que va, que va. Ho va fer perquè li va no. venir de gust i perquè pensava que en aquell moment... No, ni, ni, ni això, és a dir, realment, la història de les caricatures... De Mahoma és una història d'alguns esdeveniments que, es, que, es, que surten contínuament d'un de, de, curs normal. No? És a dir aquest, Aquestes caricatures es van publicar en un diari perquè un autor que estava escrivint una biografia seriosa de Mahoma no va trobar cap dibuixant que volgués dibuixar i il·lustrar aquest llibre. Perquè és que no es, Llavors, pot, no es pot fer la cara de Mahoma, no, no, no es pot dibuixar. Diu al Coran que no es pot dibuixar no només la imatge de Mahoma, sinó cap, cap imatge divina, sí. mm. segurament cap imatge humana tampoc, és a dir, la imatge està proscrit al Coran. Però bé, com que no trobàvem que dibuixant, un diari va dir, doncs els nostres dibuixants sí que s'atreveixen a dibuixar, home, home, i ho, i ho van fer. Inconscients eh, va, també, eh? No, Inconscients no, no, també, eh? No, tampoc, tampoc. No, ens calentem, això... és que ens calentem. No, no, no, tampoc, tampoc, perquè eren allà a Dinamarca, això qui ho ha llegir, no va ha ningú, els el no? el dinamars, els dinamars que a casa dels dinamars no es pogués no això, no, això va passar totalment desapercebut, però al cap de mig any eh, va resultar que uns shows integristes islàmics que havien vist aquestes caricatures i que tampoc no, no havia passat res van aprofitar i van eh, portar en una mena de congrés d'islamistes d'Egipte unes altres caricatures. És a dir, les, el que passa és que això era molt curiós perquè ells no podien veure les caricatures perquè era pecat per tant, mm. es creien que uns els deien que uns, uns denesos havien publicat unes caricatures, mm. i sense veure quines caricatures havien publicat van començar a condemnar-les. Llavors, això va ser una bola de... Bueno, què ho sé, de nas? Sí, no, no, sí, sí <laughs> això, va ser, això va ser una bola de neu i tal. És una bola de, de neu molt gran. Sí, és que hem d'anar acabant, ja. Hem d'anar no? Sí, hem d'anar acabant sí. perquè ja saps que a, a la una entren les, les notícies i això sí que és doncs abans de tot, abans de tot, sí que m'agradaria dir que avui... A les 7 de la tarda a l'Apnac del Triangle de Barcelona mm -hmm. hi ha la presentació del llibre del Jordi Bernet, diguem que són un recopilatori de 50 anys de vinyetes i de treballs d'en Bernet, que és uh, uh -huh. fill de dibuixants de Brogueda, uh -huh. i sí. autor d'èxit... Com sense, el Torpedo. O Clara de Noche, sí. que és un llibre interessantíssim que ha fet Antoni Toni Girao, que és uh -huh. aquí, una miqueta repàs biogràfic i repàs eh, que recull tota la trajectòria que és molt difícil de ficar un llibre, per molt gros i molt maco que sigui, que ho és, gros mm. i maco, eh, d'en Jordi Bernet. Avui a les 4... Ai, no, a la, les, avui és 4 les... de gener a les 7. A les 7 A les 7 de, de... de... l'etat. De... De, de Barcelona. Molt bé, ho recordarem. I doncs, doncs queda aquí dit. Ens tornem a retrobar la propera setmana, senyor Cap. Fins la setmana que ve. Molt Fins bé. la setmana que ve. Adéu-siau. Els... Adéu Adéu-siau. I ara anem amb els serveis informatius d'aquesta casa. this way but well, i've never felt more like brand all night everything's wrong nothing ain't right without you you got me singing in the blue a well, moon and a lone on shine dream is gone out of my mind nothing left of me all in love will be with hoping God in the Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia, és la una. El col·lectiu de presos d'ETA-EPPKK agrupa més de 700 reclusos. Avui ha anunciat al diari Gara que a partir de la setmana entrant farà vaga de fam. Protesten per la política penitenciària de França i també d'Espanya. Els alcaldes de Tarragona i de Reus, Josep Fèlix Ballesteros i Lluís Miquel Pérez, mostren clarament les seves diferències sobre les vagaries al matí de Catalunya Ràdio, la possibilitat d'una cocapitalitat de la futura vagaria que les englobi entre les dues ciutats L'endejada per Pérez ha estat frontalment rebutjada per Ballesteros. Fèlix Millet i Jordi Montull han comparegut aquest matí. El jutjat, que porta el cas de l'Espoli del Palau de la Música catalana, tenen l'obligació de comparèixer un cop al mes per certificar que no marxen del país. Les famílies espanyoles estalvien més perquè retallen la despesa. Segons l'Institut d'Estadística, el tercer trimestre van estalviar el 14% de la renda disponible. El preu dels pisos nous s'ha baratit un 6,3% en un any a Catalunya. Segons la Societat de Taxació, el preu de l'habitatge continuarà a la baixa aquest 2010, encara que d'una manera més moderada. Barcelona és la capital de demarcació més cara de tot l'estat. Les vendes de cotxes van caure un 18% durant l'any passat i se situen a nivells de fa gairebé 15 anys. Tot i això, les ajudes governamentals han pal·liat la caiguda de les vendes els últims mesos. Al desembre l'augment ha estat del 25%. Les baixes temperatures han fet augmentar l'afluència a les sales d'urgències dels hospitals catalans. L'increment s'ha degut, sobretot, a les visites de pacients d'edat avançada amb problemes cardiorrespiratoris. Alguns hospitals acumulen retards de fins a 6 hores. I les forces de seguretat llamanites abaten dos presumptes membres d'Al-Qaeda davant la sospita que planejaven atemptar contra l'ambaixada dels Estats Units a Sanà. Washington i Londres mantenen tancades sense data les seus diplomàtiques a Senat davant les amenaces terroristes. Catalunya Informació. per als esports. El Barça prepara avui la Copa. Demà jugarà contra el Sevilla al Camp Nou en el partit anada dels vuitens de final. Avui Dani Alves ja s'ha entrenat amb el grup. No encara Erika Vidal, que ho ha fet al gimnàs per una sobrecàrrega muscular. A l'Espanyol avui Carlos Cameni s'incorpora a la seva selecció per jugar la Copa d'Àfrica. Fernando Marques i Tamudó ja s'han entrenat amb el grup. A l'NBA, Pau Gasol s'ha lesionat els isquiotibials. El de Sant Boi s'ha fet mal i només ha pogut jugar uns minuts amb els Lakers. Està a l'espera que li facin proves per determinar l'abast definitiu de la lesió. I el Dakar ha començat la tercera etapa de la prova amb l'arribada de les Dunes. A partir del migdia, les pluges començaran a guanyar terreny de sud a nord i es generalitzaran de cara... Va, vos les dents i a dormir. Mare, explica'm un conte. Va, que és molt tard ara per explicar un conte. Va, un de Doncs mira, tu i la teva germana. Què vols dir? Conrad, tu seràs en cont. I Tesla, tu seràs la tes. Contes. Apa, mare, què és això? Doncs mira, imagineu que sou a una illa. La vostra illa. La illa de contes. ...i és plena de contes. Ara tanqueu els ulls i trieu. Ah, sí, ja el veig. Quants hi ha? Veiem aquest. Ràdio Martorell presenta... ...Illa de Contes. De dilluns a divendres a partir de 3 quarts de 8 del vespre un tim teatro I say Gavara no tengas miedo a despertar No me busques en el viejo bar ni me sigues.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 i és moment de connectar amb el senyor que l'any passat, la temporada passada, ens va estar criticant, posant-se el dit a nafra i que es veu que aquest any vol continuar fent-ho, però jo, com que soc persona educada i en aquest programa també, el saludarem primerament i li desitjarem saber, o desitjarem saber com ha començat l'any. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Sí, amics, bon dia, eh? Ja, ve ja veieu que no saben ni dir les hores en català, eh? Diuen la una i deu, eh? Però quan, que digui, digui això, mig quart de dues? Correctament s'ha de dir, eh, segons els que parlem correctament al català, és que no fem verbalismes ni, ni destruixem l'idioma, eh, això s'ha de, de dir és un quart menys cinc de dues eh, de oh, tota la vida. Ma, me l'embolica vostè ara massa, eh? Bon any, eh? Bon any, li estava dient que eh? hem desitjar eh? que tingui eh? una bona entrada d'any. Eh? Què? Bé, eh, doncs ja ha tingut una mala entrada, ja ho veieu. Eh? Ha tingut una mala entrada bon. d'any? Hem començat aquí ja amb una errada molt, molt gran. Eh? No, no, jo això parlava a de... nivell personal, senyor Monigal. Uh, com va començar ah, vostè l'any, la nit del que no 31 tinc... a l'1? Com, com la va començar, no començat tinc, bé? No, no, no tinc vida personal. La meva, la meva vida es dedica exclusivament a la feina. Eh? Per això, per això es explica a, a tants diaris, per això es explica a tantes televisions. Eh? Per Però jo som jo som el vaig veure de, aquest cap d'aigua. Eh? rifa. Jo? El, viàtic, eh? jo el vaig veure sortint el, el, el a la tele d'any. Si em parlen dos a no m'entero. Jo vaig veure sortit per la tele sí, veieu, és, una mica és, és, desmadrat. És, és la meva secció, eh? En Ricard el vol fer, vol fer protagonista ell, eh? Vol fer un a No, no, jo eh, simplement vaig veure. Ah, on em va veure? A la eh? tele. Fent, fent el, el... O sigui, una mica desmadrat. Que va donar les campanades? Abans, abans. Sí. No es va veure, vostè? Bé, amics. Home, si està a la no ve Tere no es pot autoveure. No es pot auto veure, Home, si ah, grava, es grava. Ah, va, Aviam, va, va, un va. senyor que domina tots els mitjans de comunicació, com ell. també, ja, és veritat. Això també és veritat. Traient el papí, tu ja passejar fent el, ah, sí? el got, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. amb Soler i companyia. Ah. Sí, era un imitador, era un imitador. era un imitador. Era un imitador, era un imitador. Així no era vostè, Bé, amics, car, eh? digues a tota l'audiència eh? quin és el teu oftalmòleg eh? per no, perquè no hi anem cap de nosaltres, eh? El no, meu està molt lluny d'aquí. Quanta paciència s'ha de tenir. Escolti'm, uh, l'any que ve podria proposar-li jo a l'Irene que vostè dongués les campanades d'aquesta emissora, com va fer la Verena Esteban i el d'això, a Telecinco? Bé, amics, l'any que ve com que ja no hi serem, eh? Ja ho, ja ho parlaré jo amb la Irene directament. Ah, val val, eh? val, val, val, val, molt bé. O sigui que veig que ja ha començat amb el peu i ja, ja... O sigui, vostè viu rabiosament. Hi ha gent que viu perillosament, no, vostè, és... vostè rabiosament. Eh, jo és super realista, eh? Jo, a tots, eh, porteu aquest, me sembla que és el quart més vostro, aquí, no? Com el quart més? No sé... Com el més, eh? no? són, són 14 programes, 3x4, 12, doncs pues, 3 mesos i escaig, sí, quasi 4 mesos. sí. Tres mesos i eh? Sí. Malgrat que amb qualsevol altre mitjà eh? ja, ja tindreu el crèdit esgotat. Aquí els Arrari Martorell fan un, eh? un, un acte de fer amb vosaltres. Els eh? encara us segueixen suportant, però ja eh? no crec que arribés al mes de ni de, de a març, eh? Però bé, imagina't l'any que ve. Eh? Vull dir que això ja ho amb la Irene. Eh? Podríem eh. estirar-ho fins abril. Més, bé, fins... Més que tot... Per per Sant Jordi ja no hi sereu, eh? Per Sant Jordi ja no Home, més que res, que igual faran el sopar per l'abril i ens agradaria assistir-hi. El sopar de company. la misura? Sí. Clar. I així ens estaríem en tots els companys. Que, que estic convidat, jo. Faltaria més, si fan sopar, vostè estarà convidat. Però li posem una taula para a la cuina, eh? Si no li sap greu. Ah, bé, amics, no, aquests sopars sempre m'agraden, eh? Perquè la gent és desmadre, eh? Sí. Es coneix gent, eh? Sí, però vigili, eh? Sí. Que vostè té molt mal pronto, eh? Compteu amb mi, jo m'hi apunto, eh, aquest sopar. Eh? Això sí, eh, que, que, que el Manolo no sigui el cambrer pagueu el cuiner, perquè si no és eh, ens intoxicarà a tots, eh. Que no, no hi és, eh, com, no com, com cuini, com cuini igual que fot els talls, eh, farem tots una triquinosis. eh. Que no, home, no, que anem un restaurant, que això no ho fem a, a casa, ah, es va un restaurant, home. Línies. És que no, no, no, no, no, i a més avui té el Jordi, Té un problema ah, amb Jordi eh? o no? Bé, el Jordi no. Eh? Ah, menys mal. El Jordi eh? no. Bueno. Bé, nics, comencem. Sí, anem eh? per comencem. feina. Sí, sí, anem, per anem, anem per feina, que ja, ja us estic aquí omplint massa programa per allò que em pagueu. Eh? Anem per feina. Eh? I anem a parlar del, dels Nadals, era eh? De com vivien eh? els Nadals, aquesta, aquesta jovena d'aquí. Eh? I fixeu-vos quina estampa tan trista, eh tan, tan penosa... Ajé, dibuixava l'avi Lluís Rocaçens, eh, a l'últim programa, eh, quan faria que m'escolteu. Sí, sí, sí l'estem escutant. Ah, no, no li bé, diem com... res perquè perquè és la seva secció, lo deixem fer. Sí, amics, és que un ah? conjunt con que s'implantalleu, sempre que no, no, comentari de no, sota i perdut la comunicació, eh. No, no, no, que no, que no, no, no, no, eh? no, que que que no, el el parlar, Ara, doncs, fixeu... eh? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Fixeu-vos eh, com l'avi eh, fa un programa trist, eh, sense gràcia, amb el Ricardo, un, un programa d'humor. Ells es pensen que és un programa d'humor, però en veritat no en fan gràcia alguna. Eh, I l'explicació de tot això eh, ho trobem al passat. Eh. Fixeu-vos quina estampa més més penosa eh, ens dibuixava l'avi Lluís Requesens, un dels nadals que va viure de petit. Endavant!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 Què, se'n volen riure les sí, misèries sí, meves sí, de mi, nen o què? Eh, Fixeu-vos, eh, imagineu-vos l'estampa, eh, l'avi de petit, pixant damunt la taula de Nadal, eh, i tot seguit son pare li foto aquí a la cara, eh, mentre ell encara té els pantalons abaixats. Eh, no, això, perdoni, això... perdoni, que portava bragueta ja, eh, jo de petit. Bé, mig, això, això és molt penós, eh, això explica moltes coses de, eh, de, de, de la naturalesa d'en Lluís Requesens, eh, del de si seu poca gràcia, de la seva... Jo, jo penso Coses. que llavors em vaig tornar a Massoca i per això està vostè aquí fent una secció. Segur, eh, amics? <laughs> Bé, següent tall, eh, fixeu-vos, estigueu molt atents, és un tall molt curt, us ho passaré molt curt. Eh, fixeu és la presentació del Fidalgo la setmana passada, o fa 15 dies quan veu el programa. Ah, 15 dies. Eh, fixeu-vos okay. fixeu de fons, diu bona tarda, un bon dia no sé el que diu, després estigueu molt alerta, eh, molt alerta, ja li dic que en el Jordi, a si pot treure aquest fragment sol, eh, que després el tornarem a escoltar. No en el taj, sinó el fragment del que m'interessa, eh, que és el que se sent en un segon pla. I eh, fixeu a quina calanya de col·laboradors tenen aquesta gent. Endavant! Ja podem saludar el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. El sento lluny, que la pluja li afecta el mòbil. Ah, no, no, eh? no. Bé, no. I, amics, no sé si ho heu detectat, eh? Sí. No sé si ho de detectat, al final del tall sent una copa de cerveza, eh? Sí. I? Això, estava estava amics... un bar, pobre broma i va fer les seves exil·les d'un bar. Això perquè digui que això... no treballen. O sigui, feia treball d'aquesta... I, amics, això és... A mi, això és de jutjat de guàrdia, eh? una col·laboració amb un mitjà de comunicació que és una cosa seriosa, que s'ha de preparar, que s'ha d'estar concentrat, que s'ha de, de fer amb coherència, en eh? solvència. No, un ho fa, eh? un, un no puc. Aquest que quan no apareix mai, quan apareix està en un bar, eh? demanen una canya, una cervesa. Eh? No sé si el jo l'he pogut treure el tros aquest perquè si aquells que no els heu fixat uh, no, no ho sé. -ho sí, diu, que sí, diu que sí, perquè vegi que tenim sí. gent vàlida amb aquest programa. Sí. Sí, Espera, no. és bo que Sí, sí, escoltem-ho, escoltem-ho, pues... Una, no, no, eh? Una copa de cervesa? eh? Bé, així és com es fa, com es treballa aquest programa, eh? Amb, amb, amb un bar, amb cerveses, amb canyes, amb braves... Eh? Bé, és, és, ah, no, això, aquí... això és... Això és un jo... disparat. Després no m'estranya, amics, anem al, anem al pot per 7 anys, eh? No m'estranya. Jo no sé per què ho veiem tan malament. Eh? Que, que després pues, passi, se sentin eh? com com el personatge aquest, com en Fidalgo, es posa a cantar al del programa, perquè clar, ja deu portar... Deu, igual devia ser la, la tercera o quarta cervesa i després passen escenes com aquesta. Endavant. Sona. Del sur, los vale, vale, Recorrega. deixem. Sí, més o menys en sona. Doncs eh, pues el senyor sí, Fidalgo es veu que fa furor amb els caragoques aquests cutres, eh? Eh, m'imagino que es fot una cervesa, es pot a cantar després, eh? Bé, amics, és, és, és un bastó, això. Eh? Què ens explica? Què ens volia dir el Fidalgo? Quin era el missatge? O qui, on volia anar a parar, aquest home, el, el eh, home? Està perdent el nom de tot. Senyor, senyor Monigal, eh? parlant d'una cançó i com que nosaltres no, no la recordava, ens la va cantar per recordar la És municipal, la ràdio de Martorell, o és sí, fredada? No, és municipal, però... Eh, Fixeu-vos-hi, amb els vostres diners, eh, amb els vostres <fut> recursos que tant us costen de guanyar... Eh, Fixeu-vos on van a parar part d'aquests diners, eh? A personatges que us parlen des d'un bar, totalment beguts, cantant, com si allò fos una festa de Capdà mentre estan treballant i vosaltres els pagueu aquests diners. L'ho de beguts ho diu vostè, eh? El senyor Fidalgo va fer la seva secció, ben serè, jo recordo. Bé, fixeu-vos, eh? Poseu el vostre lloc crític aquí, eh? Que jo sempre, Ràdio Monegal ràdio des de la pròpia ràdio eh? crítica de la ràdio des de la pròpia ràdio eh? fixeu-vos eh? sempre us il·lumino, sempre us dic on heu de mirar i em no que alerta eh? Eh, no es posa mai taits coses... seus eh? veig que no es posa mai taits seus eh? Eh, amics eh? són aquestes coses eh? que, que després diuen que hi ha crisi que hi ha forats econòmics eh? moltes vegades per això perquè els recursos van a parar eh? a coses tan insignificants a coses tan de mal gust, de, de tan poca eh, de tan poca gràcia com aquesta. De tan poc calat, eh? oi? És en companyia. Eh? Ja, escolti, no he, sentit, no he sentit que felicités amb el tècnic per una cosa que li he demanat córrecuita, l'hi ha fet. Bé, ja, i, i fixeu, potser s'ha de felicitar algú perquè fa la seva feina, eh? això ja... No, és... li ha fet una, una feina, molt... un encàrrec eh? sobre la marxa i el tècnic li ha fet. Eh? Eh? No, no l'ha avisat abans. Algú fa la seva feina, ella s'ho va felicitar. No és com que canviar el, el, el, el món. Eh? Dient, els actors Bé, fan l'obra i el, la gent els aplaudeix i els felicita. I és la seva feina. Sí. Bé, amics, ja eh? això... La... Acabem ja, no? Que anem d'anar a dinar i ja es fa l'hora? Sí, eh? us he de deixar, eh? No, no... Sí. Bé, no, ni, ni canto ni veig cervesa, almenys quan treballo, eh? N'hi veig dir i eh, sempre estic aquí, mai falto... Per què falto, és poc, no l'han sentit a vostè mai tardes? Em, mai em falla el mòbil, mai tinc problemes de cobertura, Mai eh, soc l'únic col·laborador eh, impolut, eh, l'únic col·laborador pur, eh, amb, sí, un, amb una, una gran trajectòria, eh, soc un gran rutier de la comunicació... Això se li eh, de reconèixer, un rutier, un rutier? Sí, és igual, deixi estar. Rutier, eh, un rutier. Sí, sí, sí, sí. Què, què vol dir, rutier? Bé, nix, no saben ni el que és un rotier. Eh? No? No. Estem vostè perquè ens il·lomini. eh, la setmana que ve. Però digu què vol dir. Eh? O no ho saps? Bé, nics. S'ha quedat en blanc, ara? Sí, no. Què és un rotier? Un carrota. Deu sé això. Deu de misura en pa misura, deu... sí? sí, sí. Com dic la setmana que veus-ho Move, sí. ah, ah, move. Ja. Buscarà la Wikipedia, sí. Sí. sí, a buscar a la, a la sí. Wikipedia. Deu-ni dota. Tens sí, un ja. usitat de deixar que tinc, eh, que estic tocant una altra banda. Doncs el deixem fins la setmana que ve, senyor Monigal, i pregui una, gran encaixada. Tira, eh? de què, demà, una sí. gran encaixada De eh? I no i no desitjat bon any a la, a la concurrència? Bon any. Ui, que és estret, aquest tof, oh, Déu meu. Bueno, en fi, fins que ve, senyor Monegal. Adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós senyor Monegal. Mare de Déu, senyor. Dime tu nombre I te reina en un jardín de rosas Tus ojos miran A Hacia el lugar donde se oculta el día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 Limpiaré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día Bé, són les 13 i 25, senyors i senyors. Ara no sé si ara, di, di, passen 5, 10 minuts de, i quart. Bé, el senyor Monegal no sé com en explica això. dos quarts menys 5 de dues. Oh, bé, no sabem llegir l'hora en català, ah, són mig part de... és... en bueno, fi, doncs, de deixi, de deixi estar, deixi-ho estar. Bé, la setmana que ve, el senyor, apuntis a això del Routier, sí, eh? sí, sí. del senyor que rota per les cantonades, eh? mm, que ens ho ha d'explicar el senyor Monegal. Aviam d'un suatret per contar allò, els ítems i co aquestes coses. Coses del papí, tu deus o sigui, ser. ho ha sentit, allò que sent campanes i, no... i no sap d'on sonen ah, i les deixa anar. Ah, eh, eh, eh. S'està se tornant una mica Belén. Això, això és un tall bé... per preparar-li per la setmana que ve nosaltres amb ell. Sí, s'està tornant una mica Belén Esteban, sí, que parla sí, i no sap sí. el que diu. Exacte. Que per cert... Eh... Sort que no supera. Tris. No, no l'hem vist un superat, aquest senyor. Em sembla que també es falla, ara. També, la Belén Esteban es posa pits i ella es vol posar altres coses. Mm -hmm. eh, i, consumeix viagra, també. També? Eh, I consumeix molta viagra, també. També? Sí, bueno, però això són altres però, qüestions si no, que no, no sé venen. No, si cadascú enamorant. consumeix el que vol, escolta. Eh, per cert, no posem, eh, la senyora Belén Esteban va estar presentant, com vostès saben, les, les 12 campanades, amb el Jorge Javier Vázquez. I el senyor Jorge Javier Vázquez va dir que allò estava presentat per un noi de barri i per la princesa del poble. A, veure, a mi que coi m'importa si és de barri o com si el van deixar, sé, al mig del riu Nil amb, un, amb una cistella com si, si no fos el Moïsès. No seria el Moïsès, no? Moïcés. Com si el van deixar allà al Llobregat, escolta. Què ens importa? Ara imagina que nosaltres comencem el programa i el, és, el que, és que escolti'm, és que el meu pare era de barriada i la meva, el meu pare era de suburbi i la meva mare de barriada. Què m'importa la gent? Ja, bueno, miri. I eh? després, sol·lant, Anna! Coses. Anna, estamos aquí! Deixi-ho estar. Bé, jo li anava a comentar... Comenti, un una anuncia. altra crítica. Ara que la, Ara que el primer canal ha deixat de fer anuncio... I el segon, també. El segon. Però, però es foten la autopromoció, la que encara és més trunyo. Eh? Sí, però no interrompeixen. Però, escolta, abans em vas tenir una alegria, però et colen aquelles... A, ara resulta a, a, aquella... que voldrem anuncis. No, no, el colmoció, no. no. Eh? El que no vull és la seva autopublicitat. Bueno, fan publicitat perquè han de descansar entre, entre una cosa i l'altra, home. Sí, però els, tècnics, t estan, t estan venent... els tècnics necessiten un temps de repòs. Tens, si tot ho fa l'ordinador, home. Sí, sí, però... No és com el Jordi, que li demanen un tall el treu. No, clar. Allà però posen, però que és, enxufen... ¿Què es pensa que talla la cinta? No, és amb l'ordinador. El perquè els ordinadors s'han de llogar. s'han de, sí, de tocar. Va, va. Sí, digui, digui, digui, digui li anava que em... a parlar d'un... Sí. Si no, se'ns tira el temps a sobre. Uau, toca el temps! D'un anunci del George Clooney, eh, on, on li cau un piazza sí, al damunt. Sí, senyor, sí, senyor, cert, sí. Deixa la Nes sí, sí, Expresso sí, aquesta. No, no, la, bueno... La canvia, a, a vegades era sí, seguir vivint. Sí però, sí, però exactament no ho saps si és un somni... Vale, passat de veritat. No, no, no, no, no, és igual. Vull dir, a l'anunci, però sí, l'anunci ho tenim present. Crida sí. Que de l'atenció sí. mi sí. me i tot sabem que el George Clooney és guapo. Bueno, ah, no, això no, són opinions, eh. És guapo. Doncs està farta de, de ser popular i ha dit que ja no anirà més a fer rodes de premsa ni històries d'aquestes en quan n'hagi de presentar una de les seves pel·lícules. perquè amb la última roda de premsa un dels periodistes se li va sí. despullar al davant. I li mal, va un drama. Però és un programa d'humor. Aquí no posa que sigui un programa d'humor, eh? Que li va dir li va, li va dir... Diu, quina llàstima que has tingut una oportunitat no, i diu, no t'has sortit bé. No, diu, crec que estic enamorat de tu. Sí, i, I el Cluny que li va contestar. No, l'altre van pipar i se'n No, el Cluny li va contestar quina pena que has tingut una sola oportunitat i no t'ha sortit bé. Això és almenys el tall que hi vaig veure a la televisió. Doncs uh, no, però jo no, no tinc així la notícia. No tinc vostè no així, em sap greu. Simplement diu que el senyor Cluny, a partir d'aquest fet, diu que ah, ja no vol fer robes de premsa... Ah, pot ser que, que després de se'n pipés de premsa, i dius, escolta'm, jo no vull ser ja més, està més guapo... Està fard Ni fer per, fotonovel·les, per, pels, ni sortir per la tele, per listes, ni pixa Colònia. Exacte. Escolta'm, ja quan un és guapo per és guapo. Per cert, Lleguen. els anuncis de Colònia m'estan inveint, ja. Eh? Sí. Estic fart. Què, Vostè s'ha quedat eh, una estona amb, no sé, un Telecinco o Antena 3, una d'aquestes, no. veient els anuncis? No. És eh, colònia, colònia, colònia, colònia, colònia. Que, que ara venen reis, venen reis, venen reis, venen reis. I què? És que la gent no es perfuma. Només ara veus. De... La gent només es... Ah, què, li, què regala? La corbata? Per cert, l'altre dia estava en un centre comercial i vaig veure una senyora comprant una corbata pel seu marit. Diu, però encara regalen corbates? Encara, encara. A la més que el senyor no se les compra. I Llavors, si n'ha de portar corbates, hi ha molta gent que es vesteix per la senyora. Sí, no, no, això sí, això sí, és allò ja que dius. T'he comprat els calçotets. Doncs oh, well. pues ja està. T'he comprat en unes bé. poques de corbates. T'he comprat una samarreta. Pum. Ja està, aquestes bé. petites coses. Bé, senyores senyors, ens queda pràcticament un minutet per arribar a dos quarts de dues. I per avui ja hem fet la feina, que bom que els hi digui. Uh -huh. Ha estat un plest aquesta hora i mitja amb tots vostès, eh, compartint aquí les nostres experiències nadalenques, que al final no els hem acabat d'explicar del no, tot, no. però per això tenim la setmana vinent. Ui, I com sempre, donar-los les gràcies per estar aquí escoltant-nos en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa. La setmana que ve, un altre cop. A partir de les 12 i algun minutet, aquí, al 100.3 de la freqüència modulada, que sempre et deixo un punt. Ai, el punt...